Doncs aquí estem una tercera setmana per seguir practicant l'anàlisi de mitjans, com sempre amb la inestimable ajuda de la nostra Bewonov i consellera espiritual, Laia Fugel. I amb la presència sempre al cor de l'inigualable sintònic i comencem la secció. Què puja avui Pau? Puja. Doncs puja 13TV, que és la nova cadena de TDT de la Conferència Episcopal Espanyola al Grup COPE. 13TV va començar les seves emissions el dia 6 de novembre d'aquest any, o sigui, estem parlant de fa poc, aprofitant la visita del Papa Santiago de Compostela i també a la Sagrada Família de Barcelona i compartir la missió amb la seva cadena germana, que és la Popular TV, que al nostre país, malauradament, encara no rebem. I que, a més a més, no té absolutament res a veure amb el PP, no, no. evidentment. No, ni la Cope. Bueno, la COPE sí. mm, bé, Cope sí, eh? Cope sí. Grupo Cope, això sí. Uh, la qüestió és que des d'això, ja fa unes tres setmanes, concretament des del dia 29 de novembre, 3 tub ha començat les seves emissions regulars de manera independent de Popular TV i des de llavors no deixa de regalar-nos grans moments. La seva programació, evidentment, és principalment religiosa i el seu eslògan és Creemos. I un dels seus col·laboradors habituals és Uri Barri, cosa que em sembla que ja ho diu una mica tot. És sí, baix el paradigma dels vells verds, sí, que sí, ja ho sí. Yeah. Ja defineix la cadena per si sola. Home, també s'havia comentat el tema del fitxatge d'Urdaci. Sembla que en aquest cas no han acabat d'arribar oh, a un acord. Quina llàstima, eh? Llàstima, sí. No sí, recordeu perquè... a Urdaci fent de Tom Telediario. Jones? Telediario. No, fent de Tom Jones. O sigui, a va acabar derivant cap un toc humorístic que per sí, mi... Sí, va, va deixar els informatius per anar a fer comèdia, per anar a sí. fer monòlegs. Exacte, exacte. Per anar I allà va quedar. És tot un camaleó, <laughs> aquest home. <laughs> És un crac, eh? Jo realment m'ha sabut molt greu que no es confirmi aquesta... Bé, qui sap, en un futur ja ho veurem Sí, els, els informatius de TCTV també és una cosa molt curiosa, un decorat molt xulo, eh, jo dic amb tota la ironia del món I no sé, en fi, jo, jo, jo sóc molt fan Són gent tradicional de Són reals. gent tradicional Jo sóc molt fan i el meu programa preferit de TCTV, sense cap mena de dubte, és Bocaditos de Cielo Bocaditos de Cielo és un programa de cuina que és conduït per dues monges de clausura, que són Sor Liliana i Sor Beatriz Des del convent de les Concepcionistes Franciscans de Segovia i, bé, personalment, trobo que és un dels millors programes d'humor que es fan actualment. Sor Ligliana... Sí, home, és boníssim. molta cuina. Sor... Bueno, i Arguinyano ja ha patentat el tema, no? Sor Ligliana és una monja sud-americana, així bastant jove, Molleres, que intenta analitzar la recepta, diguem... És aquest toc, no?, monologuista, Arguinyano, i al costat té Sor Beatriz, que diguem que és d'edat més avançada i que ha vist molt món, i que va intercalant els seus comentaris. Escoltem. Liliana, ¿has entendido la estufa de locutorio? Sí, ya se la tengo preparada, ya todo calentito. Porque esperamos una visita. Sí, usted, ¿no? Sí, eso me dicen que sí. Vale. Ah, pues ya están aquí. Nos han encontrado hoy hablando, pero hoy <risa> estamos contentos porque van a venir unos familiares de Sor Beatriz y les vamos a preparar una tarta de almendra, de manzana que les gustava molt entonces hemos decidido preparar-se heu, heu dit que era molt conservadora i molt tradicional però no sé quants programes es fan des de convenç M'encanta l'actuació la interpretació de oh, ja estan ustedes aquí És un oh, facte sorpresa sí, que, uh, tan natural Sí, vaja, el, el, les escenes són bàsicament això no? Sor Liriana va cuinant i ho fa tot mentre Sor Beatriz doncs l'explota no? i li dona ordres de manera molt despiadada i després hi ha una actriu secundària molt curiosa que és una monja d'edat avançada que camina com en encorbat i apareix com darrere les plantes i sospito que no hi acaba de veure molt bé. A més, sor Sorbiatriz li ordena que vingui amb una campana. O sigui, és per és, és, és sensacional, és sensacional. Me fa bessa. Ah, però uh, sí, també teníem un, un segon tall uh, de bocaditos que sí sí que és, és un dels meus moments predilectes d'aquesta setmana. Escoltem. También nos gusta ver mucho los domingos, eh, lo grabamos por la mañana porque a las nueve de la mañana tenemos, la, la a las nueve y media tenemos la misa, entonces de, dejamos grabando el programa de últimas preguntas, eso, últimas palabras, últimas preguntas. Además también cuando, no nos perdemos cuando el Santo Padre va en, a viajes. En el recreo pues vemos películas de santos, de... De Santa, de Santa Madre, de Santa Clara, de bueno, de muchos santos. También vemos algunos, mm. pues, algunos dibujos animados que les gustan a ustedes. Sí, sí, t'imagines els monjos, mirats sí, ja, sí. animats. Home, Doraemon, bote sí. esponja, i no sé si vol a drac, Bé, un mm. repertori Bola complex. Ho eh? vols dir, és massa... Ensenyant la vulva sí. que ensenyava... M'agrada com, a més, surt Liliana la Cusa, diu que li gusten a vostè. Bé, haurem de veure l'evolució de 13TUB, qui sap si un dia demà incorporen dibuixos animats, per ara és el moment de comentar què es manté aquesta setmana. Es manté. Doncs es manté el tractament que els mitjans han donat a l'últim Estudi General de Mitjans, el que es coneix pel nom de EGM. Un any més es repeteix el curiós fenomen consistent en què tots guanyen, sí. això són les eleccions, això però... Incredible. Segons sí, sí. les seves pròpies informacions, no hi ha cap mitjà que hagi anat a pitjor, tots en surten reforçats. De fet, és la tònica habitual de cada EGM que tothom es cobri cap a casa, però no deixa de ser denunciable que aquells que tenen com a deure informar-nos no siguin capaços ni d'informar-nos ni tan sols sobre si mateixos, que és el que, I... el que més sobta. El que més sobta i en aquest cas en concret segurament TV3 ha estat uh, el més escandalós perquè, bé, escoltem com el Telenotícies Migdia va donar aquesta informació. De televisió pasem a parlar de ràdio i és que el Matí de Catalunya Ràdio Manuel Fuentes es consolida com a programa líder a Catalunya amb 353.000 oients diaris. Són dades de la tercera onada de l'estudi general de mitjans que s'han fet públiques avui. I i aquí ja està, eh? Ja està, aquí acaba la acabat. notícia de Gemma, ja. eh, pare dita per Carles Prats, vull dir que no hi ha cap crònica de cap periodista. I que més hi ha? No més que una imatge. I recull que no s'en parla i de fet No, no, no, i no, que... no, ja ni ens diu quina és l'emissora líder. Però, ja no, això per sobre. A la bé, no existeix, però últimament amb totes les entrevistes a, això ha de a sí. polítics estan ha a, a la força i han aparegut a la, la de fa uns dies el 324 va ser curiós perquè és això, ara estan en tema polítics i clar, qui té l'exclusiva, em sembla que va ser en el cas de Puigcercós, doncs van haver de posar forçosament que Puigcercós havia dit a RACU sí, Clar, no, el... no, perquè a més a més ja tant, som Per tant, va sortir el darrere. 324 la, el titulet a sota sí. de la pantalla. A, a, a, mi, a, a mi realment em sobta molt, perquè ho tenim com normal, eh, que tots els mitjans com Linco a casa, tots els diaris guanyen. Sí, sí, sí. Però, bueno, fins Totem i tot Puja, tothom puja. Tele5 feia un spot que era somos Líderes de las cadenas comerciales, o sigui, s'ha inventat el terme cadena comercial, és una cosa culler. No, no, i el més curiós és que tothom puja, clar, tothom puja respecte un any, respecte a l'última nada, respecte a qui està el joc, i on sí, haurim de a buscar. Que ja també d'altres jocs quan es fa l'estudi d'audiències que és, és una cosa molt tonta, però és a l'hora de dividir l'informatiu entre esports i informatiu. Si tu els divideixes amb dos formats autònoms, sí, Pots fer També pot ser, sí, temps... O incorporar la secció del temps perquè et doni més audiència a l'informatiu. Fet feta, feta, tipus... feta la llei, feta la trama. Sí, en tot cas, d'una cadena pública és absolutament vergonyós. O sigui, no, eh... i és vergonyós que habitualment els EGMs, fa uns anys, quan Antoni Bassas estava al capdavant del matí de Catalunya Ràdio, abans en els esports ja es comentava, i després dels esports els informarem de l'últim EGM, <fut> Catalunya Ràdio és líder, Antoni Bassas és el programa més escoltat... Mm. I ara... Que gloriosos d'aquells anys, Ara és una frase. Sí, sí, sí, una frase. I bé, Catalunya Ràdio no apareix i RACU, òbviament, tampoc. Sí, en fi. S'hauria de millorar. Jo crec que això és una signatura pendent. Evidentment, des de RACU es va criticar molt Home. el propi Bastia l'endemà al matí. I també Sergi Pàmies va escriure una columna de La Vanguardia criticant tot el tema, el tractament per part de TV3. I amb Raúl. Bàsicament perquè és que, clar, no s'entén que la cadena pública faci aquest tipus de tractament informatiu. Passem, passem al baixa? Sí, endavant. Baixa? Doncs crec que està clar que el que baixa és la imatge dels controladors aèris, que ha quedat per terra després de l'espectacle muntat aquest darrer pont. Eh, és especialment fascinant el fet que en casos similars de vagues i protestes, eh, normalment sempre hi ha una part dels periodistes, no molta eh, una part dels periodistes de l'opinió pública que s'acaba posicionant a favor o almenys es mostra comprensiva amb els arguments de, dels vaguistes. Però aquest cas res de tot això. O sigui, segurament a causa del, del gran perjudici que han causat a tanta gent no? eh, Vaja, i del sol milionari que cobren, que no ens enganyem sí. en Clar, de no, no. I, també i de, el... de les jornades laborals sí, sí. i de sí. moltíssimes coses bueno, tothom ja estava en contra, de manera unànima sí, a, sí, veure... sí, sí. No, a mi personalment també em sembla eh, que el que han fet controladors és un escàndol però jo he trobat a faltar una mica més de veu de... o sigui, jo volia sentir els arguments d'una manera més clara era complicat perquè em sembla que teníem pocs arguments a favor dels Home, controladors de eh, l'exportaveu el... sí, de, del, dels controladors, el senyor Cabo va dir que sí. hi havia prou controladors perquè els vols seguissin amb normalitats per mm -hmm. tant, més veu de la cabera, vull dir, si t'obren els micròfons i la cagues d'aquesta manera, què vols sí, que em Sí, a és aquest punt de no volem parlar del nostre salari, que clar, aquí ja tenim un problema, perquè, és a dir, si vostè no està disposat a donar tota la informació, la seva credibilitat baixa. No, no, està clar. Clara a, I... a veure, el, dret, el dret a vaga per tothom, però quan cobra 6.000 euros al mes... Eh, clar, no, també no, ho pots fer, no? No, però... no sé si és per tothom, si estàs no, controlant un vol... No, però a part de dir que vaga tampoc no va ser, perquè vaga és allò que s'ha d'avisar amb mentalació i això el que va sí. ser va ser una decisió de presa internament i sí, que va tirar sí. endavant. Una extorsió simulant vacances o no sé. No sé què o... pretenien. Bon ball tenim. Sí, un bon ball tot plegat. I justament, doncs, una de les vegades que sí, que vam veure un controlador entrant en directe en un programa, va ser en un entorn bastant surrealista. L'altre dia, per variar, un individu que assegurava ser familiar d'un controlador va trucar salva-me això que fan, que posen el telèfon i el directo. Sí, i al·ludidos, clar, tothom està al·ludido. I ja. per protestar, evidentment, doncs, el tractament que se'ls donava. Bé, això. Vull dir, Sálvame, això Bé, del telèfon i del directe, de dir és que és collineu. una... Home, jo sóc de les persones que pensa que intervenir directes directe és la millor manera de defensar sí, sí, una els trens de les... laborals d'un col·lectiu. Una de les o o d'un individu. Tindos. Perquè recordeu ja fa uns dies que el jugador del Besictes, que és un club turc ex del Madrid, Guti, va ser detingut no per conduir alcoholitzat. De fet, hi ha sí, una taxa de 2,71 grams per litre de sang, que crec que el màxim legal ja és de 0,5. I ho he comentat a Sálvame. Van estar parlant del tema salvame i no us perdeu qui va trucar en directe per defensar-lo. Bueno, estamos aquí con Carlos, Mr. España 2010, pero tengo el teléfono a Xuste que no quiere decir algo, porque Xuste, eres el entrenador de Guti, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que...? Pues nada, yo estoy... Estoy simplemente un poco asustado por las informaciones que han llegado a España y me parece totalmente injusto y por eso tenía muchas ganas de llamaros para dejar un poco más claro de una persona que estaba más cerca al tema. no Entonces yo creo que es, es mucho menos de lo que está saliendo porque todo el mundo que conoce Istambul sabe lo que es el tráfico, es un caos y que yo no he pegado con mi coche a alguien es un milagro és un miracle, totalment és que sembla un imitador tothom s'hauria cregut que és Carlos Latre que està aquí fent la trucada no, jo, està... jo estava que convençut sí, sí. que era Carlos Latre i era el de debò <ríe> sí, sí, és, que, és que aquest tio estava boig totalment evidentment perquè bueno, va ser que va poder comprovar la veu i tot que coincidia però tot i això quedarà el dubte de saber perquè clar, no, sí, però... Juster està un país diferent vull dir que és realment curiós Ma, que estigués seguint ja en directe ja, Sálvame, exacte, segueix Sálvame o si més no, té algú qui li passa el teléfono del directe quan creu que es pot sentir eludit i luta, es, perquè es... intervingui Sí, sí, sí doncs, doncs realment és no sé, és molt fort Sorprenent. Sí, de fet, Drente, recordeu, uh, un jugador del Madrid bueno, ara dit sí. a l'Hèrcules també uh, a Telecinco sí, Fins fa poc encara hi era Sí, sí, sí, no, no, però a Drente uh, es veu que havia sortit amb una noia que mm. va anar a Mujeres i homes i viceversa Ah, sí, és programa, a dir, no? saps el que fan de tronista, sí, gent... sí, sí, I no sé devien acusar-la el que fa, no, de e, puta, no sé què. I Trente es va sentir molt ofès. I, i, I des de l'acan, que és on està ara, eh? va trucar en directa, "Mujeres per i homes". Sí, sí, sí, sí, tronista. Ah, per o sigui, tant, el del director, diguem que el tele està triomfant. <laughs> Estranes, sí, sí, sí, sí, és una sí, cosa. Eh, anant top, eh? sí, sí, sí. i a pare els dins creuen ingressar en aquest sentit. Bé, se'ns acaba el temps, però abans de tancar la secció acabem, com sempre, amb el nostre més que estimat animal de la setmana. L'animal de la setmana. Doncs avui dediquem l'animal de la setmana de manera pòstuma un ésser que ens va deixar de manera sobtada, l'os Mitrofan. No sé si ho estic dient bé. O... Mit, mitrofan, mitrofan. A tots ens sona, com diem, l'afició del rei d'Espanya, Joan Carles I, d'anar a caçar animals pels llocs. Doncs bé, l'any 2006, durant una visita diplomàtica a Rússia, el rei va aprofitar l'oportunitat per participar en una cacera il·legal als afores d'un poble i va aconseguir matar corajosament un os d'un tret al cap a boca, al cap a boca de canó. Ah, oh, per favor, que em perdo jo amb les frases. A boca de canó. A, a veure si fotran a mi el tret. Un os ah, va matar l'os ah, amb un tret al cap a boca de canó. La història es va intentar ocultar, però finalment va acabar sortint a la llum, aquí tot se sap, no? Sí, sí. més vers... que l'os era domesticat i entretenia els visitants d'un parc proper i tot i això el van emborratxar amb vodka i diuen que potser inclús el van drogar tot per tal que el rei el palet sense problemes. No fos cas. És, és lamentable, és... de fet, va ser un diari basc que ho va treure la llum i es va iniciar una d'aquestes famoses operacions de censura per part de la Casa Reial. Va retirar el número d'una revista que s'emburlava i tot. I de fet, si aneu a l'entrada en espanyol de la Wikipedia de Mitrofan, Uh, encara no hi és. És a dir, la van tancar, hi havia una i van, la van censurar. No, és increïble. Curiós. Visc la llibertat d'expressió. Sí, sí, sí. Ara, tot i que s'ha de dir que aquest os en concret... Uh, jo em sembla que gaire més per part de Nyon que era conegut, eh? Perquè la resta... Sí, el no, no. quan hem arribat pues, mitro, a la redacció... Mitro Juan! Passarà la història. Bé, Què doncs, vorem? amb aquest os... Des, amb aquestos acomiarem el programa d'avui i és que em lio, em lio, em lio. Us deixem ara però amb els nostres companys dels sensepels de la Llengua que recolliran el tema que vam tractar l'altre dia les sèries d'època Ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora i recordeu que no només és l'existència de Déu la que està en qüestió sinó també la dels lampistes en cap de setmana no sé si us hi heu trobat Molt bona nit, nois Per-te sou uns animals Per-te sou els meus germans Per-te sou... M'agrada molt.